Компанія затихла і так мовчала, поки не принесли каву. Після кави стало жвавіше. Гайгер питав про містичні події, що відбувалися коли-небудь в Карпатах. Як корінні киянки, ляля з Масюнею мало розумілися на цьому. Нарешті, після чергового Гайгерового запитання, а чи існують якісь закляття, прокляття,